12. Richard betartotta az ígéretét. A következő szombaton elvitte shirley a John Hancock Center kilátójába. Shirley hősiesen próbálta leküzdeni a félelmét. A liftben csak egy tulajdonképpen utálom a lifteket megjegyzéssel árulta el, hogy nincs valami fényesen, és végig, amíg felértek a 94. emeletig, szorosan kapaszkodott a férfi kezébe. A kilátó szélétől néhány méternyire azonban megtorpant, és onnét nem volt hajlandó elmozdulni. Megsemmisítő pillantást vetett az őt megmosolygó turistákra. Nem ígértem semmit, de ha túlságosan kiábrándító a viselkedésem, nyugodtan itt hagyhatsz, közölte durcással Richarddal. De csak miután levittél innét, tette hozzá észbe kapva. A férfi derűsen nézett rá. Ugyan mit törődsz velük? Csókolta meg gyöngéden. Aztán mögé állt és hátulról áttölelte. Innét is körülnézhetünk, a 94 emelet magasságból néhány méter már igazán jelentéktelen. Dőj hátra nyugodtan, szorosan tartalak. Sörli még mindig feszült el lélegzett. Lazíts és vegyél mély levegőt. Richard szája a füléhez ért. Bízd rám magad, Sörli. Nem, ne le a szemed, mert még jobban elszédülsz. Próbáld azt képzelni nyitott szemmel, hogy csak ketten vagyunk. Ne vegyél tudomást a többiekről. Tudom, hogy képes vagy rá. Shirley hálásan ölelte át a karját. Nekem eszembe se jutna nevetni valakin, aki ilyen írdatlan magasságtól visszaretten. Méltatlankodott. Mert magadból indulsz ki, dünnyögte Richard szájával a nyakát simogatva. Ketten vagyunk már? Sörli megborzongott, de ennek már semmi köze nem volt a tériszonyához. A legjobb úton haladunk a felé mormolta. Akkor most csak rám figyelj, és arra, amit mondok. Esetleg még arra is összpontosíthatsz, amit érzel súgta gyöngéden. Nem hinném, hogy akkor bármit is látni fogok fordult felé a sörli bizonytalanul. Egymásba fonódott a tekintetük. Azt gondolom, most egészen másért néznek bennünket a látogatók. E pillanatban azonban mindketten azt kívánták, bárcsak valahol másút lehetnének. Ketten. Akkor most figyelj rám! Ismételte Richard önmagát reketten. Balra a Michigan tó, még a vitorlásokat is látni a vizen. Shirley lassan körbehordozta a tekintetét az eléjük táruló panorámán. Kicsit szédült, de a látvány elfeled tette vele ezt. Alattuk a 40-50 emeletes felhőkarcolók alacsony épületnek tűntek. Richard most a távolban zöldellő erdők felé fordította, melyek már Wisconsin és Michigan állam területéhez tartoztak. Döbbenetes és egyszerre lenyűgöző, suttogta elámulva. Ha lesz kedved, elmehetünk a Sears Tower kilátójához is. A száz emeletről még messzebb látni. Sörli pislogott. Nem ígérek semmit. Ez nem baj, fogta kézen a férfi, és az étterem felé irányította a lépteiket. Ahhoz képest, amit édesapád mesélt, míg készültél, nagyszerűen viselkedtél. Elárult, csóválta a fejét megtorpanva. Nem. Simult a két kéz a derekára. Egy síró kislányról mesélt, akinek fel kellett nőnie ahhoz, hogy leküzdje a felhők arculókkal szembeni félelmét. Az étterem egyik csendes sarkában telepettek le. Sörli az ablaknak háttal igyekezett ülni, nehogy ismét úrál legyen rajta a rosszul lét. Nem tudom most, miként áll a helyzet, de néhány éve ez volt a világ legmagasabban fekvő étterme. Richard sörli ujjait figyelte, ahogy a lány görcsösen összeszorítja őket. Én valahogy jobban szeretem a földet érezni a lábam alatt, mosolygott a férfiras után. Amikor ősszel a nagyanyám feljött néhány napra Csikágóba, elhoztam ide. Richard hangja megtelt melegséggel az emlékektől. Ő éppen ilyen feszesen, nyugtalanul ült velem szembe, mint te. Nagyon szereted őt, ugye? Sörli megérezte a hangulat változását. Igen, pillantott fel Richard, Nagyon szeretem. Milyen kifinomult érzés kell ahhoz, hogy Sörli néhány elejtett szóból megérezze, milyen ritka szoros kötelék fűzi őket egymáshoz, tűnődött el magában. Ha nem akarsz róla beszélni, Sörli nyugtalanul visszakozott, amikor észrevette a szemébe költöző tompa fényt. Semmi baj. Ezernyi emlék fűsz hozzá, lángoló kamaszkoromból, fiatal felnőtt éveimből ezernyi emlék, és ki másnak beszélnék róla leginkább, mint neked? Most döbben csak rá, hogy még soha senkivel nem osztotta meg ezeket a számára oly fontos emlékeket. Ő valójában nem a nagyanyám, árult el halkan. Ahogy hosszan nézte a lányt, az idegességről tett tanúbizonyságot. Sörli rezzenéstelen arcolálta a tekintetét. – Akár a nagymamád, akár nem, úgy érzem, valami számomra megfoghatatlan, meghitt melegség sugárzott mindkettőtökből, amikor találkoztatok. – Elgondolkodott. – Én nem ismertem a nagyszüleimet, de ha még élnének, arra vágynék, hogy így szeressem őket, és így szeressenek viszont. Richard arcán kisimultak a vonások. Azt hittem, még mindig az nyugtalan itt, mit gondolhat rólad. Évődött kedvesen. Nem figyeltél eléggé, tiltakozott a nő. Én nem arról beszéltem, irántam, hogyan érez, hanem arról, ami kettőtöket összeköt. Richard hátradőlt a székén. Emlékszel, amikor este megvártalak az iroda épület előtt? Legelőször? Igen, bólintott Shirley. Nem tudta, hova akar kiukadni. Aggódtam érted, és aggódom azóta is egy folytában. A nyomornegyed alig néhány utca saroknyira kezdődik a munkahelyettől, de már az sem biztonságos környék, ahol te jársz, kelsz a munkád miatt. És teszi ezt rajtam kívül több tízezer ember, bólogatott ő kedvesen. Lám, lám, még mindig előbújik belőled a rendőr. Richard, még sohasem támadtak meg, még sohasem raboltak ki. De megtették ezt több tízezer másik emberrel, jegyezte meg a férfi fáradtan. Sörli pislogott. Nem a rendőr bújik elő belőlem, bár kétségtelen, hogy nem tudom függetleníteni magam attól, ami a munkám. Ami most, amiről most beszélek, az a múlt, sörli az én múltam. Olyan komoly volt a -e pillanatban, hogy már neki sem volt kedve mosolyogni. Te jó ég! Igyekszem felkészülni a legrosszabbra. A nagymamádi itt él a nyomor negyedben? Nyílt tágra a szeme. Richard tekintete hűvös volt és józan. Nem. Én voltam az, aki itt éltem. Nem akarta látni a lány arcán a csalódottságot, ezért leszekte a fejét. Itt születtem, és egészen a kamaszkoromig itt is éltem, amíg az egyik gyámügyi tisztviselő meg nem elégelte, hogy az utca nevel bennünket. A szüleim nem egyszerűen alkoholisták voltak, mindketten, ami szóba jöhet, kábítószer, büntetett előélet, prostitúció, azt feltételezem, mondanom sem kell, hogy nem voltak házasok. Megköszörült a torkát, zordan folytatta. Sokáig nem fért a fejembe, ebbe a képbe hogyan illettem én bele. Ilyen körülmények közé nem való egy kölyök, Aki felméri ezt józanésszel, az nem hoz a világra egy gyermeket. A kutya sem törődött velem. Csak az nem rúgott belém, aki arra is lusta volt, hogy felemelje a lábát. Nem tudom, nem tudom miért kellett 12 éves koromig várni annak a gyámügyesnek, hogy kiszakítson abból a fertőből. Sörli bénultan hallgatott. Mintha nem jutott volna elég oxigén a tüdejébe. Nehézé vált körülötte a levegő. Szeretett volna valamit mondani, de nem voltak szavak, amelyek kifejezhették volna az érzéseit. Szerette volna áttölelni őt, de olyan végtelenül tartózkodó volt most vele szemben, hogy nem bírt moccanni sem. Egyik nevelő otthon következett a másik után. A sors furcsa szeszélyeként ott is éltem néhány évig, ahol te dolgoztál két évvel ezelőttig. Most felnézett, de még soha ilyen sebezhetőnek nem tűnt a tekintete. Csak persze sokkal régebben. Így hát nem volt olyan szerencsém, hogy összeakadjak egy olyan nevelővel, mint te. Tizenkét év szennyét már nem lehet egy gyerekből kimosni úgy, hogy az emlékek nem maradnának meg. Mire bekerültem... A legjobb úton haladtam afelé, hogy olyanná váljak, mint apám és anyám. Nem tudtam, és nem is akartam elfogadni a szabályokat, amelyek oda bent vártak. Gondolj bele, az utca szabad csavargója hirtelen bekényszerül egy olyan világba, ahol mindenütt kötöttségek, előírások fogadják. Nem kértem belőle. Ahogy alkalom adódott rá, megléptem. Nem csoda, hogy sehol sem kapkodtak utánam két kézzel. Vad voltam, őrülten cinikus és fékezhetetlen. Eltakarta a szemét. Sokáig hallgatott így magába zárkózva. Ha azon a télen nem lép be a otthon kapuján az a nyugdíjas tanítónő, akit nagyanyámként tisztelek, akkor most meg lehet, hogy valamelyik lakója vagyok. Sörli szemét elfutotta a könyv. Már alig-alig volt ura a torkát folytogató sírásnak. A lejtőn lefelé nincs megállás. Richard a fejét ingatta. Ha ő nincs, ha ő nem ragaszkodik körömszakadtáig ahhoz, hogy egy ilyen megátalkodott csavargót vegyen magához, nevezetesen engem, akkor végem van. De küzdött értem. A nevelő otthon vezetői, a nevelők, senki sem értette, hogy ez a sovány, törékeny, vidéki kis tanítónő miért éppen egy ilyen vadembert akar örökbe fogadni. Keserűség bujkált a hangjában, ahogy mély lélegzet után folytatta. Minden követ megmozgattak, hogy megakadályozzák, még a saját életét is veszélyeztetetnek ítélték, pedig volt ugyan zűrös ügy bőven, amibe belekeveredtem, de soha egyetlen újjal sem bántottam senkit. Győzött. Egy dermesztő karácsonyon, hónapokkal azután, hogy kiválasztott magának, Hazavihette ezt a tizenöt éves, lélekben is jégé fagyott kamaszóriást. Elnémult, amikor a felszolgálónő megérkezett az üdítőitalokkal, amelyeket rendeltek. Egyikük sem nyúlt a bepárásodott csillogó üvegpoharakhoz. Megtette. Megtette azt, amiben senki sem hitt. Hetente, sőt eleinte naponta jártak hozzá ellenőrizni a gyámügytől, a rendőrséget is ráúszították. Amíg végül elege nem lett, és ma is emlékszem, magából kikelve lángoló arccal követelte a papírt, mi szerint jogukban áll háborgatni bennünket és megakadályozni, hogy tisztességesen neveljen, én pedig élhessek úgy, ahogy ő szeretné. Papír nem létezett, és ez a törékeny asszony kiutasított mindenkit a házából, aki zaklatott bennünket. Richard most mosolyodott el először, ahogy keserű emlékei között időzött. Megszelidítette azt a kemény, elvadult óriást, aki voltam. Anyámként nem szerethettem, mert a szó, anya, a szülőanyámat juttatta eszembe. Hát úgy szerettem, újra rajongtam érte, mint a nagyanyámért, akit sohasem ismertem. Akarata ellenére a szemébe tolakodtak a könnyei, amelyeket először restelkedve akart letörölni. De félúton megállt a keze is erőtlenül lehanyatlott. Miért kellene szígyelnie a könnyeit azelőtt az érzékeny fiatal nő előtt, akit élete egyetlen igaz szerelmével szeret, s aki már percek óta mozdulatlanná dermedve ül vele szemben? Csak az arcán folynak, csurognak végig a könnyei lassan. Miért kellene szégyelnie, hogy elérzékenyül, amikor arról a csodálatos asszonyról mesél, akinek inkább köszönheti az életét, mint a nőnek, aki a világra hozta? Az életem azután sem volt egyszerű. Vágott bele ismét furcsán elváltozott hangon. A múltam miatt mindig duplán kellett bizonyítanom. A legjobbak közé küzdöttem fel magam az iskolában, de mindig akadt, aki ferde szemmel nézett rám. De ha túléltem az éveket, az utcán hánykolódva, a nevelő otthonok nehéz körülményei között, ahhoz képest ez már semmiségnek tűnt. Az utcán is odabent megtanultam, mert a sors rákényszerített, hogy megtanuljam, hogyan kell a saját életemet megvédeni. És sohasem ütöttem először, de nem hagytam magam a sárba taposni. A testi fölényemet azonban sohasem használtam másra. Ezt akarom, hogy tudd. Sörli csak a kezének finom, alig észrevehető mozdulatával jelezte, hogy megértette. Valahol a lelkem mélyén megmaradtam keménynek, éppen a múlt kísértete miatt is, azok miatt, akik tettek róla, hogy soha ne felejtsek. Már képes voltam szeretni, és közel tudtam engedni magamhoz másokat, akiket erre érdemesnek tartottam. A lelkem másik fele azonban dacos és konok maradt. De ez már nem konok önfejűség érzéketlenség volt, hanem kitartás és küzdelem. Azért, hogy bizonyítsak. Azért, hogy azzá legyek, aki ma vagyok. Összehúzta a szemét, valahova a távolba nézett. Visszajöttem, vissza akartam jönni. Azért, hogy szálka legyek azoknak a szemében, akik az utca kölykének neveztek, akik hagyták, hogy a társaimmal együtt oda süllyedjek, ahonnét igen van visszaút akik belém rúgtak, megvertek kisrácként, akik gáncsoskodtak akkor is, amikor már a nagyanyám nevelt. Az ellenkező oldalon harcolok, az erőszak a bűn ellen. Azokért a srácokért, akik hasonló körülmények között élnek, mint én, alig húsz éve. Ne nézz így rám, sörli, Tudom, nem vádolhatom meg a világot, nem vehetek magamhoz minden utcán tényfergő kölyköt, de a magam módján harcolhatok értük. Szorosan fogták egymás kezét a liftben. sörli csak a szabadban szólalt meg, amikor már elég levegőt kapott a tüdeje. Szeretlek, Richard. Megállt vele szemben és felnézett rá, lázasan csillogó tekintetével. Szeretem a megáltalkodott csavargót, aki még mindig benned él, és szeretlek azért, aki ma vagy. Addig, ameddig te akarod. Nem, mosolygott el Sután fénylő szemmel. Még azután is szeretni foglak, tudom. És azt is akarom, hogy tudd, boldog vagyok, hogy hozzád tartozhatom. Azért, mert ilyen vagy. Akkor is ezt fogod gondolni, ha egy nap beállítok néhány utcáról felszedett sráccal? Richard alig bírta felfogni, megérteni, hogy mindaz valóság, amit hall. Sörli arra gondolt, hányszor, de hányszor fordult meg a fejében, hogy örökbe kellene fogadnia a fiai közül néhányat. Nem válaszolt, csak mosolygott a könnyein keresztül.